Salmul 222. De iubire și de prea a Duhului Sfânt, Duh al Înțelepciunii. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelepciunii, Cel care cu înțelepciune Templului Dumnezeu din sufletele noastre zidești. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelepciunii, Cel care din rugăciunea noastră mâia și smirna Templului Domnului împlinești. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelepciunii. Cel care din iubire, cu fericirilor pe frunțile noastre le împletești. Aleluia, slavăție, Duh al Înțelepciunii, cel care între lupi, șerpi și scorpii, puterea ta în neputința noastră o desăvârșești. Aleluia, slavăție, Duh al cel care cu izvoarele smereniei, rădăcinile legii iubirii meleule, le Aleluia, slavăție, Duh al Înțelepciunii, cel care de rătăciri ispite și deznădejde de ne neferești, aleluia slavă ţie, Duh al cel care fapte din milostenie prin mâna noastră sădești, aleluia slavăție ţie, Duh al cel care prin trăirea adevărului Sfintei Evanghelie ne sfinţeşti, aleluia slavăție ţie, Duh al cel care în dragostea care se bucură de adevăr ne crești. aleluia slavăție ţie, Duh al cel care, prin dragostea care nu se poartă, cu necuvință ne